«Де? А оце не твоя справа. Відповідай на запитання. Тобі дорого бідеться ця розмова?» «Відповідай на запитання, Макамура. Слухай, ти, парень!» Він знову зиркнув на мене. «Ти що, не знаєш, хто я такий? Не знаєш, як треба зі мною говорити?» Я подався вперед, вихоплюючи руки з-під поли. Довгий ствол парабелу тьм'яно блиснув під склепінням арки. «Куля, дум-дум! Рахуватиму до трьох, потім стріляю». Я витримав пазу і докинув. У живіт. Макамура скривився. «Фраєр», – сказав він, озираючи мене з голови до ніг, своїм зневажливим поглядом. «Фраєрок! Знаєш, де я бачив усю твою круту фірму разом з тобою?» І, – він знову криво посміхнувся, – «разом з твоїм шефом». «Де?» – лагідно поспитав я, ступаючи крок вперед і згинаючи палець на спусковому гачку. Впараші казьол, пронизливо завищав Макамура, аж барабанні перетинки задрижали, і та вібрація, викликана його неймовірно високим, сливе котячим виском торглася мені в мозок і вибухнула під черепом на мить, паралізуючи всі рефлекси. Тунель зненацька стрімко крутонувся, чомусь опиняючись, десь аж над головою, а тоді кинувся вперед. Падаючи, я натиснув спуск парабеллума, постріл заграмів під склепінням арки, відбиваючись від її бетонових стін. Я перевернувся в повітрі, мав кіт і м'яко приземлився на всі чотири, тримаючи пістолет на поготові. Тоді підхопився на ноги і побачив перед собою порожнє отворецько тунелю. Тротуваром туди-сюди снував натовп, що згукала в мегафон міліцейська машина коло Майдану. Макамура здимів. Уже вкотре зробивши з мене дурня. Мурат клацнув запальничкою і байдуже наглядав, як я намагаюся зловити кінцем цигарки язичок колегкого полум'я. «Твоя помилка», – нарешті звався він. йому вбити тебе якраз плюнути було». Я покрутив головою. «Ні, ситуація була не та. Я тримався насторожі. Йому пощастило тільки зачепити, та й то не вдало». Мурат глянув на офіціанта, і той поспішив наповнити наші келешки. Я посмакував гіркувата золотистий плин, скоса роззираючись довкруги. У ресторанчику, крім нас, було іще двоє – низький, але надзвичайно кремезний драб з дурнуватим вульгарним обличчям і квадратною головою, й тонкий анемічний чолов'яга, котрий, здавалося, дрімав за столиком коло вікна. У машині на дворі сиділи ще четверо драбів – озброєних автоматами, але тільки ці двоє були довіреними і найкращими охоронцями шефа Тартара і давали 100% безпеку за будь-яких умов. Так чи інак, а Макмура вшився, констатував я, дивлячись у бік. Моя помилка, це правда? Мурат махнув рукою. Ти не замислювався, зненацька обізвався він, чому за цією книгою аж так полюють? Раритет – «Хто зна, хто зна? Подумай ще». Я подумав. «Не знаю», – нарешті сказав я. «Хіба це аж так суттєво?» Мурат мовчав, заплющивши очі, і помалу цідив з келишка коньяк. «Ну, любить чоловік розслабитися. Що ти йому скажеш? А тут ще ресторан, тихо заспокійлива музика, а збройна до зубів охорона. Хоч не хоч, а розслабишся». «Бачиш», – нарешті сказав він, поставивши келишка на стіл якби це тобі пояснити. Справа, очевидно, не в раритеті. Хоч якою рідкостю не була б ця книга, але стільки вона не коштує. Ну, засумнівався я. Це ще й як сказати. Мурат похитав головою. Я консультувався з фахівцями. Відповідь негативна. Жодна книга, видана у 18 столітці, не може коштувати таких великих грошей. Принаймні таких, щоб за них можна було вбивати. Врешті й саме вбивство – акція задорога. Макамура бере 10 тисяч. Не менш, – кивнув я, – і це бакси має на увазі. Одне слово іде якась гра, – підсумував Мурат. Спочатку той пан з діаспори, а тепер люди, котрі не пошкодували аж таку силу селених грошей, щоб цю книгу не прибрали до рук конкуренти. Він уважно глянув на мене. Десь ти припустився виток інформації, розумієш? «Не може бути, – буркнув я замислено. Тоді похопився. Тім, якщо ти це говориш, то так воно либо не є. Нам від того не легше, – Мурат глянув на мене. Як собі хочеш, а канал, яким пішла інформація, мусиш знайти».